arratsaldean den no? ohi eta ongi eterri palmondo iratira. Mil esker zuen arregatik benetan. Tagogoratu programa stream.maritsusarea.e bi.ortzi diagonala Palmondo irratia linkian entzun dezakezuela. Meina zi badezez zuzenen entzun es kezkatu entzun dezakezue urrengo linkean. Palmondoirratia.noblocks.org. Eta parte hartzeko jarri gurekin harremanetan. Instagramen Palmondo Edo gure korreoan, palmondirratia abildua riseup.net Presta udete guazzen astera! Eta hemen da lasarteko abesarea. Beharri zanak asetu behar badituzu. Elikadura erosketak egiteko. Farmaziako erosketak egiteko. Edo eta zaintza beharrako adituzu, aurren zaintza, helduen zaintza, zaintza emozionala esaterako. Deitu guzun 6 x 7 bb b b b b b b b b b b b Edo lasarteko babestaldea abildua jemail.comera. Eta adi, voluntarioa izan nahi baduzur idatzi jemailera lasarteko babestaldea abildua jemail.com Zaindu ezagun gure burua eta zaindu ditzagun ondokoak. Baina Herriko presoen berriak emango itugu. Bai... Kaixo, atxalde hon... Bai, bueno... Eh, gaurkoan tarte honetan... Ipska ditzen gode Bueno, Herriko preso... Euskal presoen... Gaiaren inguran tarte eskainiko diogu... Gaurkoan... Aurokaztean eskeinik genio... Bueno... Eh, Baki zumeztela... E... Eh,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 Izan ere ba, bueno, e, kontuan hartu behar bai bai batez ere haurra haurrak osasun arazoa adituzten horie horiek ba zein garrantzuen hoientzako eh gertuko horiek ba izatea. alizatea. Kasu hontan da, baina gutxienez bai e, modu virtual batean, ez da ba pizkat salatzea ogarronen etorri diana izan da eta eskatzea ere bai, bai, bai e, konstituzioei eta bestelako eragileei, ba hoyek marcha hartzeko, ba len bai len, ba senideak ipusteko astekota ba, baino. Baiaia bete baño geiago badialako baiei gusi ezin dabitzala. Eta, bueno, ba, hau esan da eta ikusita egoera honek sortzen dituen ez jakintasun da ezin egon horren, ba piskarat animatu animatu nahiko nuke eta hontan, eh, entzurre oro ba, bai kordoban eta bai lanen ezango espetxean dauden herriko lagunei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 Laura Laura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 Zu honbizitzan nagoela eta ez nagoela dakidanean. Horma hauek hotzegiak sentitzen ditudanean. Urruntasuna kilometroa gainditzen dituenean. Zeru hau polita bai, baino nirea ez dela sentitzen dudanean. Gorde ditudan zure ztenek, berriz aztantzen hautenean. Orduan idazten dut, hori da nire unean. Horrelako uneak presoaren dira. Esateko edo esateko. Sentitzeko edo sentitzeari usteko. Begiak irekitzeko edo histeko. Diraganak gogoratzeko edo etorkizunarekin ametxegiteko. Realitate gordinarren aurrean irudimena bizirik mantentzeko. Asperen egiteko edo arnasa hartzeko. Euskal preso i eslarieta deportatuen uneak dira hauek. Orain hau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 Horrekin lotuta aurrekon esan beztela Euskal Herriko eragiletasar parte Frantziaren estatuko elkarte Ugarik ere e, espetxe eta espetxeak gustutzen joteko deia egin dute. Martxoan 19an agiri basinatutako gizaskubideen abokatu eta aipailen eta preseskubideen aldeko elkarte Ugarik milatik gora eta bertan e, gorean aurrean espetxeak ustea eskatu zioten Frantziako justizia ministerio ministroari. Gaitxoen enpresuak adin handikodiaenak kondenan ambairean daudenak eta kondenatxikia dutenetatik asita. E, eta, bueno, e, frantziarra estatuko karteletako berrik besteak beste Lenbole kolektibuan weborrin ikusi daitezke itezke, lenbole.net, iztena una, lenbole, eta azkeneko bai e, hori bi ejarraian. Behaik, irratiprograma bat ere iteue, online entzun itekena horri e, alde hortan, frantsesez eta oain, justu salgo espen egura da lata, egonero aidea ite, noratxe, bire, bire.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 Eta komentatu duzu ba hoi, inguruan lagun ala jende ezberinak azuela zuen proiektua sustatzen eta laguntzen aidana eta aldi beren ba, zuek ekarpen bateo laguntza bat eman ai dezula imanai dezuela eh e, minbizia bizitzen aidian familia hoiei eta nola jar daitezke zuekin harremanetan ba bueno bai instagram bidez eta bai emaila daka u e, eta estaba lutata bastante aktibo. eh atento tego zen gauza iriste bali bazaigu baino baitare weborrian eh izaninurri.com eh jarrite u julene ta zenbakiak telefono zenbakiak osea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 ondorio txiki, ba, beida, minbizia eukitzeko aukera gehiago dazkate, pertsonak, e, patologia gau edazkatenak, edo gora ontan daudenak, edo zekze. Eta, ba, hortan ebaibaginan, eta <laughs> estropatintza igu, asuntoa, baina, bueno, pues, hoxe, pixka gaude e, e, estankatuta, baino beti aurrea beidatzen bezala. Eta <laughs> pixka taipatu iguzu ere, ez, aurrea beira ze proeitu, aurreko geituzte? Zuen, baina daka zuen bat edo azaltzerik bai edo aurratzerik bai. Ba, beida, dakao martxan, bueno, asmo bat, e, isabel, ez autuko zuen, bueno, gure gure porrin badago e, bere historia pixkat, e, bea pelukera da eta min bizia pasazun,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 Bueno, ba, mila esker gurekin izateagatik, eta nahi duzun arte. Zuei, mila esker. Zidam, miren, agur! Adio! Agur! Azken asteetan, asko dira, osasun krisiaren arira lurraldaren antolamendu hirigintza eta arkitektura mailan hartu berreko neurrien inguruan sortu diren eztabaidak. Esaterako, izturritan aurrean, iritrinkoaren eta hiri eredu sakabanatuagoen arteko alderaketa, konfinamendu begoeran jasandako esperientzia ikusita etxe bizitzen bizigarretasun baldintzena,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 ...ira atzenboladan atzen boladan, jarri bada ere. Aurrerago, hogei garramendeko irurogei eta irurogei tamarreko hamarkadetan iriek, bizan azkunde askunde handia jatantzuten. Nekazal ere mutik, zonalde industrializatuetara, eman zen migrazioari esker. Fenomen horri erantzunez, irigintza garapen heraldoiak gauzatuziren epe motrean. Igiezinen, merkatuaren prezioa jatxan izan zen arte.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 Eta palmoni erratitik eskerrak bidaldun nahi dizkiogu. Eta entzule orori hori nahi dugu midapena eh, animatzen baldinbazeate, ba, zutabeak bidaltzeko, eta guk hemen entzuekin partekatuko ditugula. Bile esker.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 Basoan izkutaturik norka izatzen duen dar. Martxoak hogeita zortziko boean azaluzan estatuak, herritarren geolokalizazio datuak erabiliko zitula auskizialku. Printzipioz, koronavirusan ondorioz ezarritako konfinamendua nola baita da izan ikusteko.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 Eta lehenengo arazoa o sortu zena zen, ja kenduta herritik urrutiko dago la eta hartu hartu hartu hart asteko hortz ezna jaretzeko bade badik ibai hamkatuko. Uza oi santan guk eta eske osar eskutjo izan. Gañago hor ategar da ibai oi zu bi inber, neko inberia zala eta zu bi oi iten bi langilei ibai hortan bilera horren ostean e, zerreginaren aurrean Bueno, bat, txosna bat zordea osatzezun tenen artean egontzen desenkentro bat. Era hori iritzi bat zan, e, bai hor horregin bertziala txosna jarri e, udala guztezun eldeku bakarra zalako eta beste ikuspeioa zan, ez ez jarri da inbertziala mobilizazioak protestak eta, eta hori eta hori egintzen azkenean. Saiak e, eta egon zan, e, txosna bat okendon jartzeko gainago atzen aiz e, bat zeo bat aukera, aukendon jartzeko, sauek so, ere intzan zan, baina, bueno, kontua zan, herria zela ertzain ez josita, oza, pasaga zan, egun hori eta, batean, zenbat, e, bo izan, zenbat, ertzen zemilaen aurratatzea, eraten tentxio saundia zan, eta, bueno, eta, bak izan ezken ez zez. Eta egintzian zan, bueno, ba, batzuk timbalekin atazian, en karro bat edarikin, hau bestia, eta zan, txozan, muikor bat, eta, bueno, improvisazio batean zan. Mm. Baina, bon, argizuen jendea jaieke egine izitula, baze hongo gondibat, eta hori introlizazioetatik gana eta zan, atea zana. zana. E, oietan, gobatu behar da ganea, hor, egun hoietan egon e, bai, karga polizia batzuko egon ziela eta garna barruan, zaudituk mm. egon zian, loizoko zazpikaldea izan gauzuan, arti zartabernan, right. e, ertzain esartu zidan, eta kargatuzten eta garna barruan. Kargatuzten. Pelorazoka, jendea zaudituta egon zan, mm. bueno, kristona gauzuan,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 Eta hau jaun... joñe barkatu, eh? baina egia da igual garaí gogor edo zail haietan eren ezako azpimarratzeko adalare bai herritarrek emandako erantzuna. Presentzi poliziala brutala izantzana, baina aldiberian izantzen urte bat oso garrantzitsuan ikustak, ikusteko herritarren babesa bagen eukala. Agrean gudenen zailatzen ginian tokiguztitan agertzen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 Jaiak, inbarritugu, e, bultzatzaileen artean ganea... E, Ekinmenaren bultzatzaileen artean, kontu, kontuta hartu behar da... Genden jendea, azten fina gineala, oso, oso gazteak, oso oso gazteak. E, aurreko, Orduan, aurreko egoera aden amaira ezagutu genula, aurreko egoera aden onena ezagutu ezagutu ez, eta azken urtan eko txarrek zantzian, jambara aurreko txosnenak. Orduan, bagatean bilera da iditxiginan,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 Gehiago ikustenun jaiak, egin eh, behar dugu jai, gara jorda ganei jai alternatiboak atzuk erritik erri alentzat osatuak, eza? Ta alternatibo itzai gaitza genuen. Gedo hel alternatiboaren asurun jaiakak berez galdu intzun. Galdu intzun eta gehiago erritar, hartzik gehiago herritarrarena jai herrikoiak. Bai...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 Bantzan, claro, ezakit ze bolara keman zegoen nioz netgoatzen nola erabaki genuen, baina nikoetzen ez zarratzade bat emplatatu ginenak, kioskoai, mailukaka zerrailea usten, usten agenekilako, kioskoarekin gatartabatzegola, udaletxe, eta kioskoaren jabean, artean. Bueno, nik, nik ustet, gania, xera hori oso, netzako oso magikoa izan zan, porque zan pixka, como jendia zehon zai, haber nundikana zaltze ginen zerrekin. Ez? Eh, ezakit, ez? Ba, bueno... Ba, genek egun ez geneukala oso egitara, um, ma mitxua bereziki, ba, gunerik ere ez genuelako, ordun guzti horrek eramaten gitun pixkat improvisaziora ez, eta, bueno, poztartean pues, e, azaldu zen e, kioskoa, baina gara igual kalen agusian azaltzen ginean, etxoz mugikor batekin, gero azaltzen ginean, ez da kinun, ba, musika talde batekin, oda nabalakoa ez, ordun zen oso-oso mugikorra, Eta, eta oso magikoaz, ejendia zago, como haber nundik azalduko teian hauekoen, eta bertzerrekin, ez? Ba, bueno, Benki osko eta gero pues, beste evoluzio bat izan zen kamio irrokena, ez? Eta gero horre bai, ba horiako jetxiera, bamborra da, bueno, ja horretorri zen, ideia asko, ez? Ez genuen, hain errotua lekua lekuatatzen, hain triordi, ezagit e, e, e, e, e, ezinbesteko lekuat. Horre bat zizan, alkatesak, erabak izula,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 Urrengo urtean ez genuleokikorea argi geneukaren, urungu beste bideo batzuk aspaldi hartua geneuzkan. Eta egia da, pues, hori, bereala bota intzutela, ez? E, bereala, ez, guztu, <risa> e, San Pedro bainorenago. Baino nazkenia, egontzialako zai, aber diru gutxi gokin botatzea lortzuen. Hori akordio da, beha eta behaik eta jabian hartian egon behartzun. Egitara guaz, temazera, repasatzen urte egitakoa, askozian, e, dan borra da, orduan erriti zer zan. Horiako e, hori ibaia zan. Eh,enez gausatzen ba kontzertu edaz, eta zit aulza behar zituen gausetatik kan denduta, osea so, hoietako lekua behar zaulza behar za, olekuar no, behar za, e, beste gausak guzti herritiz sartzeo alsezian. Orduan lekuarekiko mainpekotza hori kentzen pila bat. Orrun kamioek rockintzan 3 urteetan zehar eta ja azkeneko urtean, eko eiko izan izantzan, karretera irekizuen. Klaro, udaletxea karretera nagusia irekintzula kamio batez gurutzatzeko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 Ba, bai hau zion ez? Eta gila esan da, nahi, pertsona argi bintzat, askoa beraztuna, un esperientzia izan da. Parte, ni, nik uste parte hartzea bada, e, sorgin jaien oinarrian dagona eta eta beti mantendu dena, baina, bueno, maiderrek esan dago guztiak inguzti, za, dos, parte hartzea, han iztasuna, e, erabatireki eizatea, e, kabide eukitzea mundu guztian zat, ba, bueno, nik uste deto hor dagoela, ez, e, sorgin jaien oinarrian,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 Ondo, ondo tratatu, ba... Ba... ba izi, azkenean eskusa asko jarrera ere baina ez da lakon duen. Nire partzatik anbakarrik anbok. E, ba, jendien imaztea urte den batean beste ikizpalimadan tolakuntzan eta parte hartzea. Ino ez ez zaila, bueno, aztuko ez ezango nire ausazkoa ezkite da. Baina ino ez ez zaila da mutuko eta oso horitzapen izapen politian ez zaila. Azkenean hori dala espiritua eta... eta...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 abaluaren borroka paretaren itsala enherriaren negarra harrotraxti diren hoyen parra begiradamentzio die begi horien historiak andikumeik boterosei hoy lur lur maitian utira chulikua norau <tutu> gale, zairiak Bueno, eta sorgin jaien inguruko elkarrizketa entzun berri dugunez, ba, gogorak ekarri nainko genuke pasaden astean e, elebet zer nahi eta sorgin jaia e, taletako kideek luzatu ziguten gombiapena. Izan ere, ostia loronetan apirila kamazazpian, harratxaldeko zazkietan antolatu dute solua saldia, gitsi bidez egingo da, mid.hit.si diagonala, martxoa martxan da linkean, ala ere onakoa whatsapetik eta azta da, eta esan lopaturen zizelkariak dokumentala den inguruko zola asaldia izango dela. Eta dokumentala hau, ba, joutuen eskuragarri garri duzuen, nahi duzunean ikusteko. Beraz, ba, animatu. كلّي بيدوا مياه زادوا حمّص واسألهم كلّو تمام بص وأنا ما زيكس لحفة لاحّم عنات عجبار مصوّح بابا عطيروا بس إيبوا الدور نبتوا متصلّف شفت فلاصتين شفت المحتلين شفت مين القاتل مين قتيل دخلت محاكم كشاهد اللي يصير كنت حالم يطلع الصالب أشيل بالأي الحكم من الطغين يمثل تمثيل الإنسانية بس عميل اللي شاف الها مجيّة تهجّر بالأحمر أنا عندي قطيل فخذ مكاني يا رفيقي في الكفاح واحمل سلاح لا يخف كدمي يسين من السلاح وانظر إلى شفتي أطبقة على هوج الرياح أنا لم أمد أنا لم أزل أدعوك من خلقك Gira! Kureitzak esan berstezan, ez taques de las ez taques de la عن العودة اطلب ليه اخذوا البلاد من سبب هين اول هم الكارثة تانيهم وعدهم فيها بالالفين سنة ع كل حال هتنحلل التنين الكارثة هطلط مصد ونعرف وين ورب بلا سميه دائق عالمعالي اللاسمية مش لليهود احنا شعب سامي ون كنا الكارثة المانيا هم من يعطوهم ارض احنا عزونا بس بحربونا لنه رفنا وعدهم فلسطيني كل واحد بتقولوا الاسلام تطرف دين.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 hori pues kritikak aite dituzte, ez da behiak planteatzen dituzte e, ba, orain esan ditudan e, zen, e, aspektuetan, adibidez baitare e, osasun mentalaren inguruko e, planteamentuak nola izlatzen dian bideofokuetan, eta bueno, oso oso oso oso gomenda barria irutzen zait, e, Videojokuak interesatzen balin bazaizkizue edo ezbazaizkizue interesatzen baitare, baino berezik interesatzen bazaizkizue e, konbo hori ez, e, Nerfeadas eta Todas Gamers e, irutzen zait gaurre egun oso, oso, oso, oso interesgarria dela eta e, benetan e, eskertzeko lana egiten dutela. Nerfeadas serie dokumentalaren kapitulo berria publikatu dute bi -astero.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 Homen bai, amaierara eritxikea. Ta gogorra aziz nahi dizue, tementsi izango gehala stream.maritzusarea.eus.zortzimila barra diagonala palmondirratia linkean, aste azkenetan arratsaleko zortziterritan eta larun bateran eguerdiko amabitan. Eta gogoratu gure blogean podcastak dituzuela eskuragarri, zuzenean entzuteko aukerarik ez baduzue